Bocsánatot kér. Marilla aznap este nem szólt matthew az esetről. De amikor én még másnap reggel is makacsul ellenállt, valamiféle magyarázattal kellett szolgáljon, hogy miért nem ül a reggelinél. Így aztán elmondta az egész történetet. Igyekezett hangsúlyozni, milyen megbocsáthatatlan is volt en viselkedése. Úgy kell neki. Végre egyszer lehordta valaki. Rachel Lind, úgyis egy kotnyeles, öreg pletyka fészek. Válaszolta vigasztalóan Meg Megvagyok lepve, Matthew Kavbart. Tudod te is, hogy en viselkedésére nincs mentség, és mégis a pártját fogod. Gondolom ezután csak az következhetsz, hogy szerinted nem is kellene megbüntetnem. Nos, hát nem egészen, feszengett Matthew. Azt hiszem, egy kicsit meg kell büntetni. De ne légy vele túl szigorú, Marilla. Ne feledd, hogy soha senki nem tanította meg neki, hogy mi a helyes. Azért, azért adsz neki enni, ugye? Miért? Mikor hallottad, hogy éheztetéssel vettem volna rá valakit a rendes viselkedésre? kérdezte Marilla méltatlankodva. Rendszeresen megkapja az ennivalóját, én magam viszem fel neki de ott kell maradnia, amíg nem hajlandó bocsánatot kérni Mrs. Lintől, és erről egy szót sem akarok többet hallani, Matthew. Csendesen zajlott le a reggeli, aztán az ebéd és a vacsora is, mivel en hajthatatlan maradt. Az étkezések után Márilla egy jól megrakott tálcát vitt fel a keleti mazzátszobába, és szinte ugyanúgy hozta vissza. Matthew angodalmasan tekintett a visszatérő tálcára. Egyáltalán eszik ez a gyerek valamit? Amikor Máila aznap este kiment, hogy beterelje a hátsó legelőről a teheneket, Mettyú, aki addig a sűr körül ólálkodott, és az alkalmat leste, besurrant a házba, és egy betörő óvatosságával mászott föl a lépcsőn. Mettyú általában csak a konyha és a hátulsó földszinti hálószoba között jött ment, vagy nagy néha, ha a lelkész ellátogatott hozzájuk egy csészetejára, zavartan beoldalgott a szalomba vagy a nappaliba de azóta, hogy négy évvel ezelőtt segített Marilánnak kitapétázni a vendégszobát, egyszer sem volt az emeleten, a saját házában. Lábújhegyen végigosönt a folyoson, majd jó pár percig áldogált a keleti manzátszoba ajtaja előtt, amíg összeszedte a bátorságát, hogy kopogjon, majd az ajtót résre nyitva bekukucskáljon. En a sárga széken ült, és gyászosan bámult ki a kertbe. Kicsi volt, és szemmel láthatólag boldogtalan. Megyúszíve szíve egészen elfacsarodott. Halkan betette maga után az ajtót, és oda kedet hozzá. – Henn! – suttogta, mintha attól tartana, hogy valaki meghallja. – Hogy bírod, enn? Enn halványan elmosolyodott. – Elég jól. Sokat használom a képzeletem, és ez segít elütni az időt. De azért persze nagyon magányos itt, bár azt hiszem, akár hozzá is szokhatok. – mondta a börtönélet sok éves magányára ítéltek bátor mosolyával matthew hirtelen eszébe jutott, miért is jött, meg az is, hogy nem árt, ha mielőtt túlesik azon, amit mondani akar, mielőtt még Marilla idő előtt visszajönne. Nos hát, enn, nem gondolod, hogy jobb lenne, ha megtennéd és túl lennél rajta? suttogta sürgetően. Előbb-utóbb úgyis kellett, mert Marilla szörnyen elszánt, asszony, enn, szörnyen elszánt. Lásd neki, én azt mondom, es túl rajta. Hogy értik, kérjek bocsánatot Mrs. Lintől? – Úgy, úgy, kérj bocsánatot, ez a helyes szó! – helyeselt mettyú. – Hogy úgy mondjam, vágj bele! Pontosan erre céloztam. – Azt hiszem, a maga kedvéért talán megtehetném – morfondírozott a kislány. – Igaz is lenne, hogy sajnálom, mert most már így is érzem. Tegnap este egy szemet sem sajnáltam. Dühös voltam, és az is maradtam egész éjszaka. Ezt onnan tudom, hogy háromszor is felébredtem, és mindannyiszor tomboltam a haraktól. De reggel már nyoma sem volt, nem is bosszankodtam már, csak valami rettenetes kimerültséget éreztem. És úgy szégyeltem magam, de arra nem lettem volna képes, hogy elmenjek Missy Slinthez, és ezt megmondjam neki. Megalázó lett volna. Elhatároztam, hogy akár örökre itt maradok bezárva, de azt nem teszem meg. De mégis, magáért bármit megtennék. Ha tényleg azt akarja, hogy... Nos, hát persze, hogy azt akarom. Borzasztó magányosak vagyunk lent nélküled. Menj és imítsd el a dolgot. Légy jó, kislány! – Rendben van, – adta meg magát En. – Amint hazajön, megmondom Marillának, hogy megbántam, amit tettem. – Így kell, En. Jól teszed. De nehogy elmond Marillának, hogy szóltam neked. Azt hinné, hogy beleütöttem az orrom a dolgába, pedig megígértem, hogy nem teszem. – Ha négy felé szakítanak, akkor sem árulom el, – ígérte ünnepélyesen a kislány. – Tényleg, hogy lehet valakiből kiszedni egy titkot, ha négy felé szakítják? De a saját sikerétől megrémült Matthew már messze járt. A lólegelő legtávolabbi sarkába húzódott, nehogy Marilla rájöjjön, hogy miben sántikált. Marillát visszatértekor kellemesen lepte meg, amikor a lépcsőkorlát felett egy panaszos hang a nevét szólította. – Égen? kérdezte az előszobából. – Sajnálom, hogy elvesztettem az üdnolarmam, és szemtelen voltam hajlandó vagyok elmenni Missisztinthez, és megmondani neki. Rendben van. Marilla meccőn éles hangján nem lehetett érezni, hogy mennyire megkönnyebbült. Már azon törte a fejét, hogy mi a csodát tegyen, ha En nem adja be a derekát. Fejés után átviszlek. Így is történt. Fejés után el is indultak az ösvényen. Marilla egyenes derékkal diadalittasan. En behúzott nyakkal is letörtem. Az út felénél járhattak, amikor Ant méla labúja mint egy varázsütésre eltűnt. Fejét felszegte, vidáman kezdett lépegetni. Szemét az alkonyi égre szegezte, és valami szelid jó kedv sugárzott egész lényéből. Marilla azonban igencsak rossz kedvűen szemlélte a beállt változást. Jó lehet, úgy így lenne, hogy egy alázatos vezeklő járuljon bocsánatért esedezve a megbántott Mrs. Lindelé. Ennek itt nyomát sem látta. Mi jár a fejedben, en? szólt rá rosszat sejtve. – Elképzelem, hogy mit mondok majd Mrs. linnek! felelte en ábrándosan. Ez a válasz még meg is nyugtatta volna, ám Marilla hogy nem tudott szabadulni a gyanútól, hogy büntetési tervébe valahol hiba csúszott. Semmi sem magyarázta, ugyanis, hogy en arca miért ragyog az elragadtatástól. En lelkes elragadtatása egészen Mrs. Lind konyhájáig tartott, ahol érkezésükig a derék hölgy éppen kötögetett ám ekkor, mintha elfújták volna. Helyébe a legteljesebb, gyászos, töredelmes vezeklési lépett. Mielőtt még bárki megszólalhatott volna, Ant térderoskatta meglepet Mrs. Lind előtt, és karjait esdekelve tárta kifelé. – Ó, Missis Lind, olyan rettenetesen sajnálom! – kezdte elcsukló hangon. – Soha nem is tudnám szavakba önteni a sajnálkozásom. Nem, még akkor sem, ha a világ minden szavát fel is használnám. A képzeletét kell ehhez segítségül hívja. Olyan írtózatosan viselkedtem önnel szemben, és szégyent hoztam drága barátaimra, Marillára és Mettjúra, akik megengedték, hogy az zöld házban maradjak, pedig nem is vagyok kisfiú. Szörnyen elvetemült és hálátlan lány vagyok, és megérdemlem, hogy megbüntessenek, és a tiszteletre méltó emberek társadalma örökre kivessen magából. Gonosz dolog volt tőlem, hogy pusztán azért, mert az igazságot tudatta velem, dűrohamot kaptam, és önnek támadtam. Pedig igaz, amit mondott, az utolsó szói igaz. Vörös a hajam, szeplős vagyok, vézna és csúnya. És amit én mondtam önnek, az is igaz volt, csak nem lett volna szabad kimondja. Ó, Mrs. Lind, kérem, nagyon kérem, bocsásson meg nekem, ha nem teszi, egy életre való bánatot okoz nekem. De ő nem akarhat életre szóló bánatot okozni egy szegény kis árvalánynak, ugye, még akkor sem, ha ilyen borzalmas a természete. Ó, én biztos vagyok benne, hogy nem. Mondja, kérem, hogy megbocsájt! En összekulcsolta a kezét, lehajtotta a fejét, és várta az ítéletet. Őszintesége felől nem lehetett kétség. Hangja is erről tanúskodott. Mindkét hölgy ismerte, mikor cseng valakinek őszintén a hangja. De Marilla döbbenten értette meg, hogy En tulajdonképpen élvezi, hogy porigalázhatja magát. Kedvét leli abban, hogy minél jobban megalázkodjon. Talán ez lenne az a hatékony büntetés, amivel ő, Marilla olyan nagyra volt. Én a meghurcoltatás gyönyörűségé változtatta. A jó Mrs. Lind, aki nem volt megverve túlzott megfigyelőkészséggel, ebből semmit sem vett észre. Csak azt látta, hogy en lelkiismeretesen bocsánatot kért. Kedves, bár fontoskodó szívéből nyomtalanul eltűnt a neheztelés. – Jól van, jó gyermekem, kelj csak fel – mondta szívélyesen. – Hát persze, hogy megbocsájtok. Azt hiszem, amúgy is kicsit kemény voltam veled. Tehát olyan szó kimondó a természetem. Ha mondó vagyok, ne is törődj vele. Az tagadhatatlan, hogy vörös a hajat még hozzá szörnyen. De ismertem egyszer egy lány, sőt együtt jártunk iskolába, aki megszólalásig ugyanilyen vörös hajú volt, mint te. De amikor felnőtt, a haja gyönyörű bronz színűre sötétedett. Egy szemernyitsem sem lennék meglepve, ha nálad is így lenne. Egy szemernyit sem. Ó, Mrs. lind, sóhajtott fel en, miközben felállt. Reményt adott nekem. Amíg élek, úgy gondolok majd önre, mint jó tevőmre. Bármilyen megpróbáltatással bátran szembenéznék, ha biztos lehetnék abban, hogy a hajam csodálatos bronzvörös lesz, ha felnövök. Sokkal könnyebb lehet jónak lenni, ha az ember haja szép bronzszínű, nem? És most kimehetek a kertbe, és üldögélhetek az almafák alatti padon, amíg Marillával beszélgetnek? Ott annyival nagyobb tere nyílik a képzeletnek. – Istenem, hát persze, gyermekem, fuss csak, és szedhetsz egy csokorra valót azokból a fehér júniusi liliomokból is, amik a sarokban nőnek, ha akarsz. Alig, hogy az ajtó becsukodott en mögött, Mrs. Lint szaporán lámpát gyújtott. – Igazán furcsa kis jószág, mondta. – Ő ebbe a székbe, Marilla, mert ez kényelmesebb. Azt a másikat csak a véres fiúnak tartom fenn. Bizony nagyon furcsa gyerek, de van benne valami elbájoló is. Már nem csodálkozom úgy, hogy megtartottátok, mint ahogy korábban. És nem is sajnálak már miatta. Lehet, hogy tisztességes ember válik belőle. Igaz ugyan, hogy egy kiség különösen fejezi ki magát, egy kicsit, hogy is mondjam, csak erőteljesen. De most, hogy civilizált emberek között él, erről bizonyosan leszokik majd. Meg aztán elég hamar elveszti a fejét. Ez is igaz. Bár az a gyerek, aki felfordjan és hamar soha sohasem lesz alattomos vagy kétszínű. – Isten, mencs asúnyi gyerekektől, amondó vagyok. Szóval mindent összevetve én kedvelem, Marilla. En egy csokor hófehér nácisszal bukkant elő az alkony félhomályába burkolódzott gyümölcsösből, amikor Marilla kilépett a házból. – Ügyesen kértem bocsánatot, ugye? – kérdezte büszkén a kislány. – Gondoltam, hogy ha már meg kell legyen, legalább alaposan csinálom. – Alaposabban nem is lehetett volna hangzott Marilla várasza, aki rémülten tapasztalta, hogy az emléktől nevethetnék-e támad. Ugyanakkor az a kényelmetlen érzés is gyötörte, hogy meg kellene szígyja Ent, amiért oly pazarul két bocsánatot, de hát csak nem teszi magát nevetségesé. Hogy lelkiismerete háborgását csillapítsa, szigorúan tette hozzá. Remélem nem lesz sok alkalmat hasonló bocsánat kéréseket rögtönözni, és azt is, hogy igyekszel majd uralkodni magadon enn. Enn sóhajtva felelte. Ha az embernek nem piszkálnak a külsőm miatt, fele olyan nehéz sem lenne a dolgom. Más soha nem hoz ki a sodromból, de olyan halálosan unom már, hogy a hajam miatt szekálnak, hogy kitör belőlem a méreg. Gondolja, hogy tényleg szép bronzvörös lesz a hajam, ha felnövök? Nem illik ennyit foglalkoznod a külsődelen. Nagyon hiú kislány vagy, attól tartok. Hogy lehetnék hiú, amikor tudom, hogy csúnya vagyok? tiltakozott Enn. Úgy szeretem a szép dolgokat, de ha tükörbe nézek, és cseppet sem szép, amit látok, akkor olyan bánatos leszek, mint akkor, ha valami rondát látok. Sajnálom azért, hogy nem szép. Szép az, aki szépen él, hangzott a következő szentencia. Ó, ezt már sokszor hallottam, de bevallom, nem nagyon hiszek benne. Istmerte be en kételjeit, és megszaglázta a nárciszait. Ó, hát nem édesek ezek a virágok? Kedves volt missis lintől, hogy nekem adta őket. Most már nincs bennem rossz érzés iránta. Olyan kedves, meleg érzéssel tölti el az embert, ha bocsánatot kér és kap, nem? Ugye milyen csodálatosan ragyognak ma este a csillagok? Ha egy csillagon élhetne, melyiket választana? Én azt a gyönyörű, tiszta fényű, nagy csillagot ott a sötét dom felett. Hallgass már, En! szólt rá Marilla, akit egészen kimerített, hogy lépést kell tartania En száguldó gondolataival. En nem is szólt, amíg nem fordultak a saját ösvényükre. Egy kis kószaszellő sietett elébük, és magával hozta az esti harmattól elnehezült, fiatal páfránylevelek fűszeres illatát. Fejebb a fákárnyékában, a zöld ház konyha ablakán át kiszűrődő vidám lámpafény serkentette őket gyorsabb léptekre. En közelebb húzódott Marillához, és kis kezét az idősebb nő kérges tenyerébe csúsztatta. Csodálatos úgy hazafelé tartani, hogy tudjuk, ez az otthonunk, mondta átszellemülten. Már is szeretem a zöld zárdos házat, pedig azelőtt egyetlen házat sem szerettem. Semmit sem éreztem otthonomnak. Ó, Marilla, én olyan boldog vagyok. Akár ebben a pillanatban imádkozni tudnék, és szemernyit sem érezném nehéznek. A tenyerébe simuló vékony kis kéz melegétől valami kellemes boldogság járta át már szívét. Talán az elmulasztott anyaság szívdobogtató melege. A szokatlanul édes érzés felkavarta. Lelki nyugalma helyreállításáért gyorsan egy erkölcsi tanúsághoz folyamodott. – Ha jó kislány leszel, az mindig boldogát tesz majd enn. És nem szabad, hogy valaha is nehéznek érezd az imátság elmondását. – Egy imádság elmondása nem pontosan ugyanaz, mint imádkozni felelte elgondolkodva a kislány. De majd azt képzelem, hogy én vagyok a fák csúcsán játszadozó szél. És ha megunom a fákat, akkor majd elképzelem, hogy lágyan lesuhanok a páfrányokhoz, aztán átsikrom Mrs. Lind kertjébe, és táncra perdítem a virágokat. Onnan pedig átszágódok a lucernáson, és felborzolom a fénylő tavát, hogy sok kis csillogó fodorborítsa. Ó, a szélnél mekkora tere nyílik a képzeletnek. Ezért aztán most el is hallgatok, Marilla. Hála Istennek, sohajtotta Marilla őszinte megkönnyebbüléssel.